Köszönjük neked, Örünk, ezt a féli napsütét, a napsugárnak a világosságát és a melegét, de mi még többet kérünk tőle, amelyik még jobban ragyog, és még jobban melegít, és egészen újjá szeremt a Te Szent Igédnek lelked által ide sugárzott fényét, melegét erejét, gyógyító hatását. Addess nékünk most minnyájunknak, a Krisztus érdeméjét. Amen. Kedves esvének, Istennek az az igéje, amelynek, az ő, amelynek alapján az ő szabát szeretném hirdetni. <kül> Írva található gyülekezetünk rendje szerint a hegyi beszédnek a soron következő részében, tehát a Máté evangéliuma 5. részének 27. és következő verseiben a következő képpen. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint, gonosz kívánságnak okája, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vágy ki azt és vesd el magadtól. Mert jobb néked, hogy egy vessen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vetessék. És ha te jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt, és magadtól. Mert jobb néked, hogy egy veszten el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehennára vezdessék. Eddig a Kedves testvéreim, a hegyi beszédnek ebben a éjszakében, amit mostanit felolvastam, ahogyan hallottátok, <kül> Jézus a hetedik parancsolatot magyarázta. Azt, hogy ne paráználtatjál. A Biblia eredeti szövegében olyan szó van itten, amit úgy is lehetne fordítani, ahogyan nagyon sok más idegen nyelven fordítják is, külföldi Bibliákban, tehát úgy, hogy ne légy házasság törő. ne törj házasságot. De tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hogyan mondjuk, mert végeredményben ugyanarról a dologról van szó. Tudék a nagyon sokféle szexuális nyomorúságnak a gyökere, mind-mind a házasság nyomorúságában gyökerezik. Rengeteg sok mindenféle baj van a férfi és a nő egymás közötti kapcsolatában és annak az alakulásában. pástorok figyjáterek, beszélgetéseiben, fogadó óráin, a megbeszélt problémáknak 90-95% a házassági probléma. Rengeteg sok zűrzavar van a szexuális élet területén, az emberek életében, és ennek a nagyon sok zűrzavarnak az oka mind-mind visszavezethető a házasságnak a problémájára. Sevé testvérek, Ebben az igében, amit felolvastam, Jézus tulajdonképpen a házasságot védik. Mindenféle tisztátalanság és mindenféle parázmaság támadás a házasság ellen. A házasságnak a rongálása, a házasság törés. Tehát minden szexuális megromlás tulajdonképpen a házasságnak a rongálása. És azért a parázmaság elleni minden küzdelemnek a fogó vége. A házasság. A házasságnak az értelmét, a házasságnak a lényegét kell újra megtalálni. És akkor oldódnak meg a problémát. Mentsétek meg a házasságot. És akkor megmentetitek, megmentetitek a családot, meg a társadalmat, meg a népet, meg férfiak és nők és gyermekek millióinak az élete boldogságát. Tehát az Isten szerint való házasságnak a lényegét, kell újra megtalálni. Közismert tény, mindenki elő, hogy az Isten férfiúvá és nővé teremtette az ember. Ebben van a földi életnek a legmélyebb különbözősége és a legnagyszerűbb vonzalma. Férfi és nő egyik sem teljes önmagában véve. Egymásra nézve viszont kölcsönösen magukban hordják az élet kiteljesedésének és kielégülésének az ítéletét. Ezért olyan mélységesen igaz, ami így van megírva a Bibliában, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, valóban nem jó. Hanem az egymásra való rácsodálkozás, az egymásra való ikény, az egymás... Felé való, gondzalom. ez a jó, ez a helyes. Ez az Isten által beleteremtett lényege a férfinak és a nőnek. És ezért teremtette Isten a házasságot. Azért teremtette Isten a házasságot, hogy egy férfi meg egy nő szeretetben összekötve egymással, egymás segítség, egymás mellett álljanak minden dologban, ami a földi életre és az örökké való életre tartozik. A gyermek nem célja a házassági életközösségnek, hanem gyümölcse. Maga a cél, az tulajdonképpen maga az életközösség. És ez az, az életközösség rendkívül nagy lehetőséget jelent a férfira és a nőre egymással. Egy egyaránt. Ez a legmagasabb rendű szolgálat, ami férfi és nő egyáltalán tanúsíthatnak egymás iránt. Itt válhatnak egymásra nézve kölcsönösen az élet csodájának a felfedezőivét. A házasság a legősibb és a legintimebb emberi közösség. A házasságban adja magát egészen az ember. És a házasságban történik meg az a program, amit Jézus is így fejezett ki, hogy elveszíti az ember önmagát. Elveszíti az ember önmagát a másikban. Mert azt tudja mondani a másiknak, hogy a tied vagyok. És a másik is azt tudja mondani, hogy a tied vagyok. Itt teljesedik ki tehát az emberi élet a maga leggazdagabb harmóniájában. Egymás által és egymásra nézve várnak a házastársak igazán azzá, amik fértivá és nővé. Tehát, mint egy itt realizálódik, a házasságban realizálódik az emberi életnek a teljessége. Éppen ezért, mivel ilyen igen nagy jelentőségű ügy a házasság, amitől a fégre a társadalomra, az egész emberiségre is olyan nagyon sok trükk, éppen ezért az Isten nem bízza rá ezt az ügyet az emberi önkényre és az emberi jótestésre, hanem maga tartja azt a kezében, és maga szabályozza azt az ember számára. Isten az Ádámhoz, mint egy a saját kezével vezeti oda az Évát, és ezért van ez az íge a Bibliában, hogy amit az Isten szerkesztett, azt ember választ. Tehát a házasság az úgy jön létre, hogy az Isten egy férfinak és egy nőnek az életútját összevezeti egymáshoz. Ő adja a szeretetet a szívükbe, ezt a csodálatos ajándékot. És ő egyengeti az élet körülményeiket úgy, hogy azután társadalmilag is létrejöhessen ez az életközösség. Ő munkálja azt, hogy az a kettő többi nem kettő, hanem egy. Valóban az égben köthetnek a házasságot. Annyira, hogy az ember maga nem is tud házasságot kötni. Csak az Isten tudja megkötni az embernek a házasságát és ezért nem lehet a házasság kötésből és a házasság egész problémájából kihagyni a szerzőt, a házasság szerzőt, az Isten. Ezért védi Jézus ilyen halálosan komoly és ilyen megrendítően kemény szavakkal a házasságot, mint ahogyan felolvastuk az elét, az ígében. Tehát nem a mi szeretetünk, és nem a mi hűségünk, a gerince, a tartó oszloka a házasságnak, szerencsére, hanem Istennek az a munkája, amelyikkel két ember, egy szép és egy nő összeterkezt egymással. A házasság nem a mi jó akaratunkon, nem a mi szeretetünkön, nem is a mi szerelmünkön, és nem emberi jó és nemes érzéseken <gül> alapszik, nyugszik, épültől, hanem az Istennek a munkája, és az Istennek az akaratát. És ezért van ez a határozat, parancs, hogy ne törj házasságot, mert nem ember talált ezt az intézményt, hanem az Isten. És amikor valaki házassággal lép, akkor olyan valamiben lép bele, amit az Isten csinál, amit az Isten talál ki. Tehát Istennek ez a munkája, ez a beavatkozása, ez egészül ki a művészünkről abban, hogy az ember hitben fölismeri, vállalja és engedelmeskedik nélkül. A férfi és a nő az Isten hívására engedelmeskedik a hűségkel és a szeretettel, meg a szerelemnel. Isten adja a szeretetet az embernek a szívébe, de az embernek kell szeretnie a házasság. Ez a mi részünk a házasságban. És ezért van az, hogy házasságkötés alkalmával kérte és a nő hűséget és szeretetet fogadnak, nem egymásnak, hanem az Istennek. Tehát a szeretet és a hűség Istennel szembeni kötelezettsége a házasságnak. Ebből következik az, hogy a házasság tehát mindig hitbeli ügy is mindig a hitnek a tárgya is. Házasságra lépni azt jelenti, hinni azt, hogy az Isten szerkesztett össze bennünket egymással, és Isten kezéből elfogadni a másikot. Na már most testvérek, hogyha ez így van, akkor érthető, az is, hogy hol van minden házassági konfliktusnak és minden szexuális őrzavarnak az alap Nyilvánvaló ott van, hogy az ember kihagyja ebből az egész ügyből a házasság szerzőjét, az Istent. És maga válik arccát. Mert az ember olyan lény, aki igent is tud mondani az Istennek, meg nemetik, Aki alá is tudja vetni magát az Isteni vezetésnek, meg ki is tudja vonni magát az Isteni vezetés elő aló. Tehát aki ki tudja venni ezt az egész ügyét az Isten kezéből, és a maga kezébe tudja venni. A maga egyéni erkölcsi fölfogásának, vagy a maga vágyainak, vagy a maga terveinek a kezébe. És hogyha azután az ember egyszer már nem törődik azzal, hogy az Isten mit mond, akkor teljesen szabadjára van engedve az, hogy mit mond az én, vagy mit mond egy másik, egy harmadik partner. Vagy mit mond a mozi, vagy a pornográf irodalom? Vagy mit mond a vérem, Akkor aztán már semmi nem állja útját annak, hogy, az, hogy valaki asszonyra tekintsen gonosz kívánságnak okáig. Aki kiveszi az Isten kezéből a házasságot, és a maga kezébe veszi, a maga erőtelen, a maga bűnös, a maga remegő kezébe veszi, az a rendszerint el, el is És ilyenkor azután, Rendszerint meg is törik valahol az a házasság. Kárt szenved. A házasság olyan súlyos itt, amit az ember egymaga nem is bír elhordozni. Csak az Istennel való közösségben. És az Istennel való közösségből kivon szexuális ösztön hasonlít, hasonlít egy olyan lendítő amelyik nem a saját tengelye körül forog, hanem valahogy másképpen. És így azután minden szétráz, és minden tönkre tesz. Tudjátok testvérek, hogy hol kezdődik a házasságnak a megromlása? A házasság előtt. <tosz> a házasságra lépés előtti időszakban. Valahogy olyan formán van ez is, mint az almával. A rovarok már a bimbóba belerakják a maguk petét. És később, amikor az alma kifejlődik, kívülről még épnek, nagyszerűnek, szépnek látszik, de belülről már ott rádja a féreg, és egyszer azután kibújik rajta galakot. Nos, kedves féreg, ezért van olyan nagyon sok férges, és belülről betegházas Mert a paráznaságnak a rovarai belerakták a maguk tetéjét, az embernek az életébe, meg a gondolkodásába, még a bimbózó fiatal évek alatt. A fiatal éveknek a megszertőzött szennyes fantáziája, meg azután a rossz barátoknak a társasága, és a szennyes vicceknek az özöne, meg az a rombok erotikájú atmoszféra, amit reggeltől estig belehel az ember, utcán, tápraságban, munkahelyén, minden itt a világon. És ez az kimondhatatlan sok alkalom, ahol olyan magától értetődő, és olyan természetes az, hogy valaki asszonyra tekintsen gonosz kívánságnak okáért, és viszont ezek azok a patatok, <köhö> amelyek azután a házasság megromlásának a széles folyamává tagadnak. Így romlik meg. A házasság épületének az anyaga, még mielőtt az építkezése rákerült volna a sor. És ilyen téglából ki tud azután tiszta házasságot felépíteni. Tehát a hetedik parancsolat, hogy házasságot ne törj, a fiatalokra is vonatkozik. Azokra is, akik még előtte vannak egyáltalán a házasságkötés szándékán meg a hálasságon kívül élőtre is vonatkozik, teljességgel. A ti testetek és a ti lelketek is, a szent léleknek a temploma, amelyeket olyan szentül és olyan tisztán kell őrizni, mint az Isten házát. Kedves fiatalok, akik itten vagytok, a saját életeteknek a jövendő boldogsága érdekében, kérlek benneteket, hogy. Ne szenyezzétek be Istennek ezt a legdrágább ajándékát. És ne akarjatok olcsó megoldásokat keresni. És ne akarjatok olyan jogokat előlegezni magatoknak, amelyek csak az Isten által rendelt úton és időben vezethetlek igazi boldogsághoz. És ne dubáljátok szét az életetek leggyönyörű virágjának. A szírmait a házasság előtt, idő előtt, hogy mire azután majd rákerül a sor a házasság kötésre, akkor már ne tudjatok egyedet adni egymásnak, mint egy ékeségeitől megfosztott kórót. Ne adjátok el életeteknek a legjobbát egy tál kiskos lennséjét. Nem értenek. És ne higgyétek el azt a sátáni tám, azt a sátáni ámítást, hogy a bűn boldoggá teheti az ember. Nem igaz. Sátántól soha nem kaphattok igaz boldogságot. Olyan hamis gyöngyök azok, amelyeket a testetek és a lelketek legdrágább értékeivel kell megfizetnetek. A lopott örömnek az előíze lehet, hogy édes, de az utóíze mindig szörnyűségesen kesedik. És egy-egy meggondolatlan óráért Ezetleg évekig sír majd azután valaki. Vigyázzatok hát magatokra, meg vigyázzatok egymásra. A másiknak a szivére, a másiknak az életére, a másiknak a becsületére, és a másiknak a testére. Ki adhat tisztát a tisztátalamból. Egy tisztátalan ifjúságból kiadhat majd tiszta házasságot valakinek? A házasság megrontása a házasság előtt kezdődik. Aki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáig, azt mondja Jézus, immár házasság körézt követett azzal az ő szívében. Én nagyon jól tudom, testvérek, azt, hogy ezen a téren mindig kéznél van a kísértés. És mindig, minnyáján szakadék szélén járunk. De aki félbülös, és minden egészséges ember szédülés, az ne nézzen bele a szakadékba, mert belefézi. És ne nézzen bele akkor se, hogyha akármilyen nagyszerű kilátások kecsekszetik ott. Aki asszonyra tekint és megfordítva, kívánságnak okáért, immár házasság szerint követett be az őt kibében. Melyikőnk tudna belenézni Jézus e szavainak a hallatlanul éles tükrébe, anélkül, hogy ne érezné rögtön önmagán a is. Itt aztán nem segít semmiféle látszat tisztesség és semmiféle más egyéb önigazoltsági érzés. Aki közületek nem bűnös ebben a dologban, az vesse a másikra az első kezet. Amikor Jézus erre fölszólította a gőgös fariseusokat, egy se mert tőzöt nyúlni. Vagyon itt közöttünk most van-e valaki, aki még arra, hogy ő lesz az első kőzomról. Én azt hiszem, testvérek, egyetlen egy van csak. Nagyon alázatosan és nagyon nagy bűnbánattal, ami megromlott és megfertőzött szennyes szívünket, oda vinni ahhoz a valakihez, aki egyedül képes azt megtisztítani, az ő tiszta vérét. Aki mindenféle házassági problémában és szexuális nyomorúságban az egyetlen segítő, az egyetlen megváltó, Jézus is. Hogy azt mondottam az elég, hogy ott kezdődik minden baj, <köhem> szexuális és házassági nyomorúság hogy az ember ezt az ügét kiveti az Isten kezéből, tehát hogy elszakad, elszatítja az Istenből. Ha ez így van, már pedig így van, akkor a megoldásnak is az egyetlen útja és módja csak az lehet, vissza az Istenhez. Láttam egy nagyon érdekes és nagyon eszméltető képet egyszer. Férfi és nő állt az egymás mellett, egymás kezét fogva, de úgy, hogy ott az együtt a kereszttel. Ez a megoldás. Erről van szó. Férfi és nő, akár házasságban, akár házasságon kívül. A keresztel. Tehát nem arról van szó, hogy most már rá se merjen nézni a férfi a nőre, vagy megfordítva is, ne beszélgessenek egymással, és ne találkozzanak egymással, de nézzenek egymásra, beszélgessenek egymással, találkozzanak egymással, érezzék jól magukat társágába. de a keresztelő. Ez az, ami a legjobban összeköti azokat, akik összetartoznak egymással a házasságban. És ez az, ami a legjobban elválasztja azokat egymástól, akik, akik nem tartoznak összet. Egymással a házasságban, a kereszttel, ahol megbocsátás van, ahol tiszta újrakezdésnek a lehetősége van, ahol tisztaság is erő van, ahol segítség van, és ahol kiapathatatlan szeretet van, a kereszttel. Köszérek, minden házassági bajnak a legmélyén, és minden szexuális nyomorúságnak a legmélyén tulajdonképpen az Isten elhagyása van. Nem az a legnagyobb baj, hogy a férfi és a nő között, akár házasságban, akár házasságon kívül, valamint helytelen kapcsolat alakult ki, hanem mindig az a baj, hogy a férfi vagy a nő és az Isten között megromlott a kapcsolat és ezért kell előbb mindig visszatérni az Istenben. Higgy a Jézus Krisztusban is üdvözlő, és boldog leszek. Ez a házasságra is vonatkozik, meg az egész nemi életre is vonatkozik. És ne gondoljátok, hogy ez elnagyolása a problémáknak. Nagyon jól tudom én azt, hogy rengeteg részletkérdés van itt részlet részletprobléma van itt tennék, de az Isten nem részletekben akarja adni a megoldást, mert amikor, olyat is láttam már, kimászik az ember az egyik mélységből, belesít a másikba. Hanem Isten alapvetően akar segíteni rajtunk. Nem is a problémáinkat akarja megoldani elsőorban, hanem bennünket, magunkat belülről, ott, ahol a féred rád. És hogyha csak más emberekké lettünk, akkor oldódnak majd meg a részlet problémáink is. És az Isten ezt akarja más ember tenni, tégedet is, meg engemet is. Az ő bűnbocsátó kegyelmének az ereje által. És hogyha valaki ezt nem akarja maga is, annak minden más segítség hiába való. Azon nem lehet segíteni. Mert a bűnnek egyetlen egy ellenszere van, a házassági bűnnek is, a szexuális bűnnek is egyetlen ellenszere van, a kegyelem. Ebben tisztult meg Mária Magdaléna is. Hallották az elég? És ennek az erejében vált új ember, Más ember. Ezért mondhatta neki Jézus, eredj el és többé nevét Itt most közülünk, kinek mondhatná Jézus? Én sem vádollak téged, eredj el és többé nevét Kinek? Ha engeded, hogy az ő kegyelme összetörjön és felemeljen, akkor neked! Amen! <tört> <tört> Csak ez az egyetlen reménységünk nékünk, korunk minnyájunknak, hogy reát bísz, hogy bízhatjuk magunkat. Itt ebben az árnyékvilágban, ahol olyan nagyon sok árnyék van, és ahol olyan nagyon sok kísértés és veszedelem fenyeget, és ahol a lábunk alatt és közvetlenül mellettünk olyan reszentős szakadékok vannak, valóban, urunk, csak ez az egyetlen egy, amit tehetünk, hogy reát bízzük magunkat és szeretnénk is reálbízni magunkat teljesen, tudatosan, szándékosan. Úgy hogy akkor is megmaradjon el bennünk ez a tudat és ez a szándék, amikor nem itt a templomban fejünket lehajtva, kezünket összetéve imádkozunk, hanem amikor kint vagyunk az életnek a forgatagában. A romlott erotikájú atmoszférát, amikor belélegezzük magunkba, és amikor az a rengeteg mindenféle alkalom kínálkozik, ahol férfiak és nők olyan kívánsággal tekinthetnek egymásra, amire te azt mondottad, hogy ne. Kérünk téged, urunk Jézus Krisztus, engedd, hogy ott állhassunk valóban a te kereszted előtt mindig, férfiak és nők, házasságban és házasságon kívül, hadd érezzük meg ennek a keresztnek, Jézus Krisztusunk, neked, magadnak, a te megváltó szeretetednek az erejét, amelyik igazán összeköti egymással azokat, akik a házasságban vannak, és amelyik szétválasztja egymástól azokat, akik nincsenek a házasságban összekötve egymással. Urunk Istenünk, könyörgünk, hogy mensd meg a házas életeket. Könyörülj meg minden nyomorúságot szenvedő asszonyokon, gyötrődő férfiakon, és nagyon-nagyon sokat gyötrődő és szenvedő gyermekeken. Könyörülj meg, Úristen édesatjánk! A te kimondhatatlan nagy csodát, és a te kegyelmet, a te hatalmat, amelyik szelet, tengereket tud lecsendesíteni, amelyik halottakat tud feltámasztani. Tegyen csodát, Urunk! Az összetört, az elromlott házas életekben is. És hadd tönyörögjünk a fiatalokért, akik még előtte vannak a házasságkötés szándékának is. Urunk, tudjuk azt, hogyha mi mondjuk még itt, hogy az ő testük és az ő lelkük, a Szentléleknek a temploma, ez nem sokat jelent. De hogyha te magad szállod meg, ezt a templomot, és te magad töltöd meg a te lelkeddel, az ő testüket és az ő lelküket, Úrunk, akkor ők maguk is jobban fognak vigyázni rá. Azt kérjük, hát őrizd meg őket és szenteld meg őket. És adja szívükbe nagy nagy felelősséget, úrunk azért, a jövendő házasságért, amit talán már tartozat a számukra, amit készítget talán már a számukra, anélkül, hogy tudnának róla. Kérünk Tégedet, Úristen, őrizd meg! Az életnek a tisztaságát, és a te szentséged, a te békességed, a te örömet, a te áldásod áradjon széllyel a családi életekben, meg az egész világot, az emberiségnek az életében, a népeknek az életében, és azoknak a vezetőinek a gondolkodásában, a te bölcsességet és a te szeretetet. És a te világosságot ragyogjon ús. Hallgass meg, kérünk a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kánc, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg ma, és bocsátsd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert ti az ország, és a hatalom, és a dicsőség, így <coughs> töröké, közösséget maradjon hiányunkat. Amen.